Men Ismet. Tack så mycket. Hur är det denna söndag? Ja, solen skiner och uh, mitt kära Esbred har precis funnit uh, sin match och uh, fixat av en semang till uh, DM-slutspel så att jag, är, jag mår rätt bra idag kan säga. Vilka mötte ni? Jag mötte Jungsarp och uh, vi vann med 3-0. Så du är tränare i Esbred och i Älvsborgs flickakademi. Stämmer bra, ja. ja. Jag har gjort en presentation här till dig. Det är kanske inte alla som vet vem Ismet Tursic är. Eh, Ismet Tursit, också känd som eh, Ventola är boråsaren som förändrade bosnisk fotboll. Han ledde supportergruppen Beofan Atikas tuffa kamp som förändrade landets landslagsfotboll och klubblagsfotboll. Ismet var ständigt närvarande för mig när jag var ordförande i Gulgana och var till stor hjälp när vi startade upp det sociala projektet Lika Olika. Idag driver Ismet bloggen 033 fotboll och han är också ledare för Älvsborgs flickakademi. Och då kan vi också lägga till Espered. Mm, Ja, det var... Fan, det först nu jag får panik när jag hör hur mycket jag gör egentligen. <laughs> det, är, det är någonting många säger, att du på, springer på många bollar. Känns det så? Ja, eh, alltså jag får höra det många gånger. Alltså, jag har kompisar som undrar liksom, vad håller jag håller på med. Liksom, jag är ju rätt så utspridd. Eh, jag tror att innerst inne såg vi alla våra demoner som vi flyr ifrån. Och det är väl mitt sätt att hålla mig själv i schack. Det är att ha mycket att göra. Sen är man ju van vid det. Jag, jag var 14 i 14 år när jag i Allsborgs ungdomslag. Och redan på den tiden hade vi 3-4 kvällar i veckan när vi spelar fotboll och så hade vi matcher på helger. Uh, sen började jag fotbollsgymnasiet och då blev det ännu mer fotboll. Det blev ju sju-åtta pass i veckan. Och, nej, så har det bara fortsatt. Jag har alltid varit mångsysslare när det gäller fotboll. Men när jag har provat på alla möjliga roller inom fotboll. Det är bara styrelse inte suttit i. Oh, nej, och det kanske du också kommer in en, en dag. Ja, nu, nu, nu vet ni det där ute. Men <laughs> när du var i BFNATICOS var inte det lite styrelse, alltså ledare på det sättet? Absolut, eh, visserligen var det, men det var ju inte riktigt, eh, vad ska man säga, det var inte riktigt förankrat med föreningsdemokratin som finns här i Sverige. Ja, jag, jag förstår. Det vi höll på med där borta. Och vi lärde känna varandra eh, våren 2015. Du och Petri Pitkenen mm. eh, hjälpte mig och Erik Schelinus att starta igång lika olika. Det är jag evigt tacksam för. Det var... Du kanske känner att du inte gjorde alldeles för mycket själv men det var ni som initierade mycket av kontakterna som gjorde att vi kunde göra det arbete vi gjorde där och då. Ja, men, och som jag sa då, ser jag nu att ni gjorde ett fantastiskt bra jobb med det själva. Vi, vi fanns ju bara där. Ja, ja du, till du såg ju till så att vi kunde bjuda med folk nästan varje match också. Du hjälpte oss jättemycket där så det är jag, och jag är evigt tacksam för. Mm. Ja, nej men det var som sagt en, en sån bra idé måste vi uppmuntras. Mm. Eh... Jag har några snabba frågor till dig. Ja. Yeah. Musik, lyssnar du på det? Hinner inte. Ingenting? Är det bara den här bosnisk, som heter Navista? Eller vad heter den här, är det den låten som går hemma? Ja, nej, det gör det, det faktiskt inte. Nej, det blir en del radio, men det är frugan som, som är musikintresserad. Men jag själv jag hinner inte. Ja, det, det är det som finns på radion i så fall. Okej. Okay. Och poddar, det lyssnar du inte heller på. Nej, samma sak där. Det är Första podden någonsin jag förmodligen kommer att lyssna på. Du kommer att lyssna på den? Det är många som säger ja. att de inte lyssnar på dem. Då ja, men jag podden. tror jag kommer att göra det. Bara för, att, ja, om ska helt ärlig, Den här typen av media är helt nytt för mig. Jag har noll koll på hur det funkar och hur man gör. Och, det är och, inte stort i Bosnien kanske? Ja, jag bor ju inte i Bosnien. Så att, <laughs> jag bor ju här. Ja. Nej, I Bosnien finns det säkert vissa sån här typ av... av ja. Både program och poddar och sånt. Men jag har noll koll på det faktiskt. Mm. Film då? Uh, ja, Rocky är ju en favorit. Nu <laughs> <laughs> ja, ja, kommer låta som en riktig sån här fotbollsnörd. Vilket jag visserligen är. Men sitter jag hemma en lördag kväll och får välja vad jag ska titta på. tittar heller på... Crotone mot Fiorentina en på någon film som är inspelad 2013 som jag vet hur den kommer sluta. Så Roden är Rodin din favoritskådespelare då, helt enkelt? Lite så, ja. <laughs> det finns rätt många skådespelare där i Italien som är rätt duktiga. Så att, <laughs> ja, ja. Favoritlaget är Lazio, va? Lazio, ja. Stämmer mm. bra. Det går bra i år? Ja, det går jättebra i år. Det har varit några års torka men nu har vi slagit Juventus två, två gånger i år och vi har även tagit super, superkupptiteln. Mm. Nu kan man vara lite stolt igen. Det är bra år att vara ljusblå. Absolut, absolut. Böcker då? Mycket självbiografi läser jag. Men det är också i mån av tid. Det blir mycket när man åker på semester. Det är då den tiden finns. Sen finns det klart att återigen eller låter jag som den jag är. Det är mycket fotbollslitteratur. Ja, mycket böcker baserade på verkliga händelser också. Det tycker jag är väldigt intressant. Jag har väldigt svårt för det här med drakar och demoner och grejer som jag aldrig själv sett med egna ögon. Jag fastnar ofta i samma fack också. Och det är mm. samma, man fastnar i fotbollsböcker. Amen. Varje gång det kommer en ny fotbollsbok så, så är det ju någonting man följer. Jag ser jättemycket fram emot. Ola Lund ska skriva en bok om allsvenskan Ja, just det. Mm. Så den ser jag väldigt mycket fram mm. Och sociala medier, du finns på de flesta plattformar tänkte jag säga. Uh, I och med att man har ju det radioansikten man har så har jag inte Instagram, har jag inte <laughs> för tydligen ska man lära mycket bilder där. Så det är väl bra att hålla sig ifrån den. Men Facebook och Twitter finns jag med på. Och Twitter är lokalfotboll 033? Stämmer bra, ja. Hur är det med det här? Du skriver om eh, lokalfotboll hela tiden. Hur, hur hinner du det framför allt? Hur, hinner du se alla matcher som du skriver om? Eller är det bara mest rapporter? Eh, både och, faktiskt. Eh, jag är ju... Någonstans så, så tänker man så här att agera lokalt och tänk globalt. Alltså det, är, det är lite den devisen man har som man lever efter. Och jag tänker att ska man ge den här lilla utrymmet till de här stjärnorna som vi har här, som kämpar där två, tre dagar i veckan. i Snålblåst och snö och regn och allt möjligt. Och det enda liksom utrymmet de får, då ska jag fan bjuda på det tänker jag. Och jag ser hellre byttort mot södra vingen än att sitta och kolla på något annat som är mindre intressant. Och som tur är så har jag två småbarn som jag kan fortfarande styra över. Så jag får med mig ungarna också. Så det blir ju dubbelt så bra. Ja, jag följer dig. Jag har ju själv varit ordförande i Hästrafors så Och är väldigt eh, intresserad av lokalfotbollen den vägen. Sen så blir det inte så mycket heller. Älvs på ett för mycket av mitt intresse. Men då är det bra att läsa mm. din blogg. För då får man det mesta. Och man känner igen namnen det skrivs om. Och det är väldigt roligt att läsa i alla fall. Mm. Ja, det är ju det är många som har sagt också. Att, det är ju, att den här bloggen har ju väckt... Ett helt annat liv i, i tugget kring uh, lokalfotbollen i och med att det blir väldigt mycket diskussioner i omklädningsröm liksom, vad fan, nu har ju Kroning värvat nu igen eller nu har ju Bike tappat den och ja, det blir väldigt väl, alltså det blir en levande uh, orkanism på något sätt liksom det, det, det händer ju grejer hela tiden, så det, det är klart det är glädjande. Och nu senast så hade ni ett lag som möter Norby också det är väl det finaste <går> ni har åstadkommit, eller så här att det, att det arbete man gör resulterar i någonting också. Mm. Uh, ja, det var, vi hade ju en match mot Norby som gick som den gick Vi behöver inte prata om resultatet nu va? <laughs> uh, 72 va? Nej, <laughs> uh, jag minns inte det så länge sedan uh, vi, vi, Det var också ett, ett sätt att ge, ge tillbaka lite till, till de här killarna som, som står där ute som sagt och inte får någonting för, för, för den tiden de lägger ner på sin fotboll Det är att ge dem en match mot ett superrätta lag och det gladde mig verkligen att Norby stod det på allvar och också ställde upp med ett riktigt bra lag. Det var inte många som var borta där matchen från deras trupp. Så att... Det här är det, det, faktiskt det finaste vi har gjort hittills, eller det största vi har gjort hittills, där kring bloggen. Och vi hoppas att det ska bli ett återkommande inslag. Mm. Intressant. Mm. Om vi går till dig nu då. Nu eh, kommer det bli mycket Bosnien. Ja, spännande. Ja, från Bosnien kommer du då? Jag kommer från en stad som heter Predor som ligger i nordvästra Bosnien. Eh, 3 mil från gränsen med Kroatien. Okej, det är väldigt rätt. Det området kan jag tänka mig. Det var mycket problem där runt 90-talet. Väldigt mycket, ja. När kom ni till Sverige? Vi kom i april 93, Så att om en dryg månad så blir det 25 år sedan jag kom till Sverige. Hur gammal var du då? 13. 13, okej. Kom du direkt till Borås då? Eller hur? Först hamnade vi i. Heter det I-15? Var det I-15 här i Borås? I-15 var det I, -15 var i Borås? Ja, det, det var det, det I-11 i Växjö. Jag okay. bodde där i 6 och månader. Eh, och, eller först när vi flydde från Bosnien så flydde vi till Kroatien och då bodde vi på en annan militär i fyra månader i en stad som heter Karlovac. Och eh, därifrån, därifrån så kom vi till Växjö idag. Så jag brukar skoja om att jag har gjort lumpen i år 13 att jag har bott på en kasern i allt som allt 11 månader. Eh, sen flyttade vi ner till Klippan en stund, ett halvår det var ju när, när vi skulle få uppehållstillstånd och när vi väl fick det så hade vi en släkting som bodde här i Borås som vi, som, som vi har varit och besökt och han bodde på Sjöbo vilket låg väldigt nära till Revalen och det gillade jag ju så att eh, det fick bli Borås då Okej okay. och det blev älsbar då när du började spela fotboll här direkt Amen. Det var faktiskt en slump eh, det var en ett par kompisar till mig, en klasskamrat bland annat som spelade i i Deras P14. Och om jag minns rätt, på den tiden så var de inte så noga med det här med att de måste vara registrerade i föreningen. Fram till en viss ålder så länge du inte är registrerad i en annan förening. Så jag skulle titta på en match mot Bärdalen. Jag visste inte att jag var Bärdalen och mötte, det fick jag veta i efterhand. Och det hade regnat något kopiöst den dagen och... När jag kom dit en 40 minuter innan matchstart och hälsade med de grabbarna så frågade ju tränarna mig liksom, är du mig i något lag här i Brås? Nej det gör jag inte. Ja, men vill du vara med och spela? Ja det är klart jag vill så. Och jag. älskar ju fotboll och då fick jag göra min debut i Allspår i ett par gympadojer på en halk i Manta i, på Rydda. Jag tror vi var med 6-0 och gjorde två nickmål för att det var bara nickar jag kunde göra i att det gick inte att spela med fötterna. Jag bara halkade omkring där och ramlade och slog mig och grejer. Så att, och efter den matchen var jag minns så väl den känslan liksom, jag tänkte, fan, det här laget vill jag gärna spela i, men jag kommer aldrig få chansen. Det, jag var ju precis värdelös. Mm. Och så frågade jag tränaren om liksom, okay, jag kommer igen, det är klart, du får komma igen. Så, så att då blev jag fast där och mm. var kvar där i fyra år. Och då kan man ju också säga att Älvsberg har inte haft någon ungdomsfotboll där på ett bra tag. Den startade ju upp i ben på 90-talet igen. Ja, precis. Det var ju i rätt veva man kom kanske. nu vet inte hur det såg ut innan jag kom då, eller när jag väl var där så var det hyfsad struktur framförallt när vi flyttade upp till bojklaget när vi hade en fantastisk tränare i Ulrik Andersson bland annat. Som var väldigt, väldigt duktig på det. gjorde Hjälpte fotbollen mycket där i början när man kom till ett nytt land och allt som ni hade varit med om i Bosnien? Massor. Det hjälpte massor. Det är därför jag, jag är väldigt mycket för det här med att Jobba med integrationsfrågor kring, genom idrotten då. För att eh, rulla ut en boll bland pojkar från Somalia och flickor från Somalia också för den delen. Och vanliga svenska pojkar och flickor. Det, då börjar man prata samma språk direkt. Mm. Alla kan regler, alla, alla, alla kan fotboll ju. Mm. Ja. Så att då gick ut från mina egna erfarenheter liksom. Att de var precis likadana när jag kom till Sverige. Jag kunde inte språket, jag kunde lite engelska. Men då blev ju fotbollen en inköpsport. Ja, och man träffade kompisar den vägen också. Som... Ja, absolut. Jag förstår. Jag själv var ju i Boston i somras. Du hjälpte till. Vi var ett killgäng som åkte till mm. Sarajevo och Mostar. Jag måste säga att det var fantastiskt fint. Men man märkte också att det känns som att det är någonting som ligger där och att det är någonting som kan, kan hända. Vi var exempelvis i Mostar som berättade där det finns en bro som är väldigt symbolisk Amen. som har delat upp folk. Och det kändes som att det var två olika städer på varsin sida bron. Uh, hur skulle du säga det är i Bosnien just nu? Det är, ju, det är precis som du beskriver det. Alltså det är ett väldigt splittrat land. Det, jag brukar skoja om det: om att det är ju solskyddet som avgör var du ska sitta när du är nere i Bosnien. I vilket kafé. Var du ska ta din öl. Det är, den delen av Bosnien som är under serbiskt styre. Där har det väldigt mycket reklam för serbisk öl och allt annat och även då, då ser man det på, på, på de här parasollerna. Och är, är det en del av kroatiska, eller en del av Bosnien som har kroater i majoritet då är det ja, kroatiska då, reklam. Och i Bosnien då så är det, eller ja, ja du fattar ju. Mm. Så det, det är något som ligger där och pyr helt klart alltså. Det, jag, jag är jätteorolig för det, hur det ska gå, för, inte bara för Bosnien utan för hela Balkan för att nu ser man det här med, med Ryssland och USA som flyttar sina positioner till höger och vänster kring NATO och allt det här och Serbien är mot NATO och Bosnien vill in i NATO och USA vill också att Bosnien ska komma in där just för den saken skulle för att de ska skjuta fram sina positioner så men, det, det är ett spel som är högt över huvuden på folket nere i Bosnien. Mm. Ja, hur är din egen relation med du reser dit ofta och så är det ingen relation så i övrigt? Uh, Ja, det är väl så man kan beskriva det. Jag är väl där eh, försöker åka dit en gång om året åtminstone. Eh, nu när jag har barn så är man lite försiktigare innan kunde man. Precis som, som ni gjorde den här, här resor, liksom Att jag kunde resa genom hela Bosnien. Och, och bara vara där. Bara ja, festa och träffa folk liksom som man känner och så. Men nu när man har barn så är man lite försiktigare. Man, ja, det, det, är en annan, det är en helt annan känsla när, när du blir förälder. Liksom, du, du vill inte utsätta dina barn för några saker som kan eventuellt hända. Saker som du inte tänkt på tidigare när man var själv. Ja. Vi var ju och såg FK Sarajevo på nationalarenan. när det väl. Vad heter den? Korsiva. Ja, precis. Eh, OS 94, 84 hade varit där också. Eh, och det som slog mig är ju de här massgravarna som var bredvid arenan. Men det känns som att idrotten har varit, varit viktig. Att det är någon symbol som har kunnat ena landet. Jag läste rätt mycket om biofanatikos, Speciellt under eh, VM 2014. Och sen har jag läst nu inför att vi skulle göra podden idag. Där man säger det att biofanatikos har lyckats ena ett land som inte har gått att lena, enas i övrigt. Eh, skulle du känna igen dig i den bilden? För, för ni följer ju alla idrotter ska vi också säga. Ja, att precis. Det är inte bara fotboll. Precis. Eh, du, du får prata i eller vad ska man säga, jag, jag är inte så aktiv nu längre så att jag kommer inte prata kanske i V-formen men om jag, om jag är under V-formen så vill jag bara klargöra att jag inte är aktiv där längre i och med att jag, jag hinner inte Nej. Uh, Vi har fått nattkost, det kommer som en vad ska man säga som en som någonting en kontra ja. vi, vi ville ju liksom bara sätta press på dem där nere i Bosnien som som inte såg någon utväg alltså det var väldigt splittrat Folk tittar ju, alltså det räckte inte att Bosnien var delad i tre delar alltså serbisk, bosniskt och eh, kroatiskt, nu skulle folk börja dela sig i stad mot stad i princip gata mot gata så vi, vi är väldigt lätt påverkade nere på Balkan och vi är väldigt lätta på att liksom peka fingrar det är de som inte det är de som är bad guys och inte vi liksom. och, och de här grupperna gruppprocesserna, de, de är ju, de ändras hela tiden liksom, fienden från igår kan bli din vän imorgon och liksom och när vi kom till som sportergrupp då ville vi, liksom liksom, vi, vi sa strunt samma vilket lag, vilket klubblag du, du tillhör eller du håller på. Du, nu är det bara landslaget som gäller. Och det var en jättekamp det tog oss flera år innan vi kom in till Bosnien och kunde liksom vara med och synas och styra också. För det, det är början av 2000-talet som Biafantikos bildas. Precis. Man kan väl säga att du utgick ganska mycket från Borås eftersom du bodde i Borås också eller Och ni var väl ett gäng mm. bosnier här också kan jag tänka mig. Ja, framförallt, då bodde jag faktiskt i vid när det hände okay. i Småland. Men sen flyttade jag till Borås 2003, tillbaka till Borås 2003. Mm. Det var folk från Göteborg, en från Göteborg och så jag och så två killar nere i Danmark och i Köpenhamn. som var väldigt aktiva. Det var det här liksom, det vi som började då. Och sen byggde vi på då. Så, folk från Borås var lite svårflörtade för att det är, det som är allt som är nytt liksom. Vad är det? Varför gör man det? Liksom, hur orkar du? Varför, varför, hur, hur, orka, hur, hur kan du lägga ner tiden på det? Liksom. Och det återigen till det som vi såg i början att jag är mångsysslare och vill illa utmaningar. Och det, det var en utmaning som hette Duga kan man säga. Åkte ni på så mycket ni kunde och ner till Bosnien och så matcher och runt i Europa och så matcher och så, eller men man har ju sett många exotiska ställen. Jag minns MN i Holland när vi åkte för att kolla på handboll och jag menar Bosnien i handboll är ingen... Ingen stormakt och Holland var ju ännu svagare så att det är klart när vi kom dit med våra tre minibussar till och med spelarna liksom, började nästan gråta av glädje. Liksom, vad är det här? Och åkte ni hit i 130 mil ner för att se, se på oss? liksom. Och vi hade jätte jättebra fest efteråt med spelarna. Ni, ni åkte väl också till Paris? Det är väl den kände när ni åkte till Stade France? När det till och med utgick bussar från Borås? Ja, men det här var ju, här var ju sen när vi etablerade. Det var väl 2000, 2011. Mm, jag kommer ihåg att och det, var, det var inte bara Bosnien som åkte heller att ni Nej. fick med er många boråsare som hade följt er under den här tiden. Nej men, Nej, men det blev ju alltså det blev en snöbollseffekt alltså. Som sagt vi började med fyra stycken och så tio år senare så åkte folk i sådana massor och sådana mängder till och med min syster var där på någon fotbollsmatch som är helt ointresserad. Jag tror hon aldrig sett min match när jag var aktiv och var jag ändå liksom Rätt så aktiva. De matcher i princip två, två gånger i veckan. Men de var helt ointresserade. Men nu när, när det här drog igång så helt plötsligt åkte de till Estland och åkte till Paris och lite sådana ställen. Så att, mm. Och det ni har blivit mest kända för är ju den kamp som BFN har drivit mot det är väl egentligen hela landet. Men fotbollsförbundet har väl fått ganska mycket strid, eller om man ska säga att ni, ni tog mycket strid mot fotbollsförbundet. Alla spelare fick inte spela i bland annat, vilket ni eh, tog i strid för. Och eh, det var väldigt korrumperat. Jag, du visar mig en gång en ligatebell från den inhemska fotbollen. Eh, där högsta ligan, där alla slutade inom fem poäng förutom två sista lagen. Mm. Alltså, vi vi pratade om matchfixning här nu, de senaste åren här i, i, i Sverige då. Vi pratar om att det ska göras utredningar hit och dit. Jag menar, där det är i Boston det är så öppet att, eller så var det innan i alla fall, att det var skrattretande, liksom, inga tv-sändningar för matcher. Det satt spelare, alltså, och, kom och har liksom filmat in spelarna komma in själva och gå in på spelbutiker och tippa matcher och... Det var, det var ett fullständigt kaos. Liksom. All, all, det var sån korruption. Det var på den nivån att det var normaliserat. Alltså. Det, var, det rådde fullständig acceptans hos alla. Till mm. och med supporterna uh, Väljers Mostar som är ett lag uh, från Mostar-nivå i somras. Som är mitt favoritlag nere i Bosnien. Deras supportrar berättade att liksom, vi kunde åka till, ja, till Bihar som ligger i andra änden av landet liksom 50 mil. Men vi visste ju att Passerar vi i mittlinjen, då är det offside, liksom, punkt slut. Mm. Det, det fanns inte en chans att vi kunde vinna, men vi åkte dit ändå. Och då sa, men varför du det så? Och då ryckte han på vad, vad, vad, vad, vad menar du? Vad du accepterade du? Det, det är så det är. Mm. Så menar, det var på den nivån var nästan staten som låg bakom det. Alltså. Det, var, det fanns inget alternativ. Men var det inte så också att ledande personers lag vann nästan alltid? Aj, men så. Och det här att alla slutade inom fem poäng förutom de två sista. De två sista lagen fick två poäng var eller någonting. Mm. Medan alla andra, det var liksom kryssmatcher hela vägen fram till att det avgjordes och vann ledarens lag eller vad var det? Så. Aj, så här var det ju. Alla, alla hemmamatcher vann du. Mm. Men sen när du åkte till bortamatchen så ja, jag vet inte. Du kunde göra precis vad som helst. Du kunde ju ha värvat Messi och Ronaldo till och med bortamatcher men du kunde inte vinna ändå. Det fanns, det fanns inget möjlighet. Alltså, som, som de här killarna så passerade mittlinjen då var det offside Eller vad heter det? Mm. De har flaggan åkt upp. Då var det och så är det vart sedan ligan startades då, tills eh, det sig ifrån? Ja, fram till eh, 2012-2013 då började det bli lite bättre. Innan så visste man alltid att vinner ett serbiskt lag ligan då fick ju ett kroatiskt och ett ja, bosniskt lag. Och åka till Europa så slutade två tre. Mm. Eh, Vann ett bosniskt lag, ligan. Du kunde inte ett bosnisk lag vinna även kuppen. och fick något annat lag vinna kuppen för att ta sig ut till Europa. Vi hade ju ett lag som hette Modric Som ägdes av, förbund, för, av presidenten av, i fotbollsbundet. då Och de vann ju ligan. Blev ju, han vann ju skitteligan. Killen gjorde 24 mål, 14 på straff. Hemma, första åtta hemmamatcher, åtta straffar, till, till, tilldömda till hans lag inget snack om saken. Nej. Det var det var fullständig acceptans. Mm. Vi fick ju pengar från UEFA eh, där en eh, där de skulle bygga fotbollsplaner och du såg ju själv i vilket skick arenorna är där nere liksom. Det är ju, ja, vi pratade ju att Bodavallen skulle lätt kunna platsa som en av de finare i högsta ligan i Bosnien. så illa och då, då, fick, då fick de pengar i projekt olika för olika projekt och då tog ju han representant eh, representanter för att allting var ju delat i tre. Tre från budskapten, tre presidenter, tre, ja, en kroat en bosnier en serb. Han kroaten tog pengarna pengar och byggde en arena i sin hemstad. och eh, ja, jag minns inte summan, det var en absolut summa. Liksom, ja, jag vill inte dra till med någon siffra så, så att det blir jättefel. Man byggde en arena för 3000 personer, jätteliten inga faciliteter runt omkring och så så han att de brände ja, 30 miljoner sånt där, mm. fanns inte på kartan den kan inte ha kostat mer än 10 Nej. och de pengarna försvann och den planen där spelar ju hans lag nu och det laget ligger i tredje högsta ligan okay. nu för tiden och sen är det ju det här med landslaget, alla kunde väl inte bli uttagna det var, vissa blev exkluderade var det inte så att Mirel Pjanic var en av de som inte kunde bli uttagen? Stämmer bra stämmer bra eh, Bosniens landslag består ju av killarna som, som är födda och vuxna utomlands eh, I, Idag det. är det så ja, ja mm. idag Så var det även på den tiden för, för det mesta Däremot de killarna från, från bosniska ligan det fanns en del som var tillräckligt bra fått få vara med men sen fanns det också de som hade duktiga spelaragenter som hade kontakter med förbundet och som i princip köpte landslagsplatser till dem. Och då hade vi spelare som Miralem Pjanic som fick stå på tillväxt som inte fick ja, som de stoppade hans hans procedur att byta medborgarskap för att kunna spela för Bosnien. Han är, han är ju född i Bosnien men han har bott i Frankrike och Luxemburg hela sitt liv. Och det ska man också säga att idag är Pianic av världens bästa fotbollsspelare. Och han var en av världens största talanger där och då, men kunde inte bli uttagen. Amen. På hans plats så spelade en kille som, som hamnade i norska ligan tre år senare. Och, och fanns det fler sådana exempel att man blev uttagen på grund av vilken bakgrund man hade eller vilka man kände? Massor. Massor exemplar. Det, det hade exemplar. Ett tag hade vi spelat liksom som... Alltså landslaget kändes som en busshållsplats Folk bara kom och gick mm. det var varje, varje Låguttagning så var det 7-8 nya namn Som man undrade liksom, vad är det här liksom? Var kommer det här spelarna ifrån mm. Och så kliver de in så gör de två matcher i landslaget Får det på video och så gör de en transfer till ja, Uzbekistan Eller vad det nu kan vara Och cashar in Som landslagsspelare och Efter ni startade Biofanaticos, ni var ju de som tog upp kampen mot det här som du har beskrivit nu, precis. Hur skulle du säga att ni startade det? Hur kom ni fram till att ni skulle göra det här? Och som du sa, alla var vana vid att det är så det, här, så det är. att Man inte man sätter inte emot det. Det fungerar så. Hur startade ni den kampen? Ja, det var ju många år sedan. Alltså det var ju 13 år sedan. Så att jag, jag får lära skylla på den ungdomliga entusiasmen. <laughs> uh, hade vi vetat vad som väntar, så hade vi nog tvekat betydligt mer att göra det. Men där och då känner vi att det här måste du lyfta på. Vi orkar inte mer med det här. liksom att, Till exempel matchen mot Danmark 2003, arenan i Sarajevo tar 33 000. Vi var över 40 000 på den arenan. I tidningen så redovisa de att vi har sålt 29 000 biljetter och 4 000 sparar vi för att inte liksom, så att danska supportrar ska få sin, sina platser i fred och hittills. Och, hit. och tittar man runt omkring sig folk satt ju på varandra, eller stod på varandra. Det var ingen som satt den matchen, det var en avgörande match till var det EM i Portugal eller var det VM i Portugal? Ja, 2003 EM. borde det vara. Va? Ja, EM i Portugal mm. 2004. Ja, precis. Så jag menar, massa sådana grejer, var tog de pengarna vägen? Och, och så de här lagtagningarna, vi förlorade ju matcher vi fick stryk mot Malta borta och all respekt för Malta, det kan hända att man förlorar den match men du kan inte åka dit med, med åtta gubbar som som inte har där att göra. Nej. Och det handlar inte bara om att vad jag tycker, eller vad vi tyckte utan handlar om att hela landet ser det och alla bara liksom, rycker på arkland och tycker att det är så det ska vara. Mm. Och i och med att vi inte hade det här alltså, vi hade det här förrigen att vi inte bodde i landet, vi kunde inte bli påverkade från, från de här, både från media och från den här inställningen hos folk som fanns då, så kunde vi ja, jobba rätt så ostört så länge vi var utomlands men sen när vi väl åkte ner till Bosnien till matchen då, då fick vi det lite Ja, för jag har ju sett själv eh, tv-klipp på när du blev slagen av en polis i magen och eh, jag har sett att eh, eller du, du har berättat i dels offside och sen till mig personligen kring när du fick MMS-bilder på gevärskulor och du har väl haft en pistol till och med mot huvudet eh, så kampen tog ju enorma proportioner. hur kände du dig hotad? kände du dig rädd? Och återigen, när man är 25, 26, 27 så tror man att man är odödlig. Man tänker ju vi var rätt så bra grupp. Vi har en rätt så grupp människor som, styr, som, som jobbar med det här. och Så länge vi var i grupp så var man inte orolig men det är klart att någonstans så känner man att vad det är håller på med är nu. Och när vi har varit i tv debatter direkt sedan tv-debatt med generalsekreteraren. Det var där det mycket vände va? Det var en direkt sedan tv-debatt som alla i hela Bosnien såg. Det var nej. du mot idrottsminister blir det väl då? Eller han var då? generalsekreterare i fotbollsförbundet. Ja. Mm. Och efter den så, så såg ju folk till oss, först alltså, första taxichauffören som skjutsade oss från tv-huset ner till, till stan då så sa att grabbar ni vet att ni, det här är slaget mot hela landet, mot hela konstitutionen. För det dessvärre landet är uppbyggt på korruption och på uppdelningar. Och vi bara liksom, nej men vad fan, vi liksom försökte snacka bort det. men så ni det inte vad som väntar nu. Så, Jäklar vad rätt han hade alltså. Det trodde man aldrig att skulle och, så illa. Och vi pratade om det här med gevärskulor och sånt innan. Det var väl poliser och sånt som gjorde sånt mot dig. Det? det var ju inte... Eller vilka var det som hotade er om man säger så? Det, det är svårt att veta exakt vilka det var. Men däremot så jobbar ju polisen på arenorna till exempel när vi bara spelar hemmamatcher och sånt. Då jobbar ju polisen utifrån de år de fick från fotbollsförbundet. Så när, där, den videon som du fick se när det blir anhållen och slagen av polisen. Det var det en anställd i fotbollsbundet som gick där och pekade på oss tre, fyra stycken. Som man kände igen från bilderna då. Och liksom, de ska inte ta mer. Även om inte vi var inblandade i någonting vi stod och vi höll oss verkligen i bakgrunden i och med att vi visste att minsta lilla så riker vi. Men ja, det hjälpte inte. Nej. Det som är mest känd här, känt här uppe i Skandinavien det kanske är det här på Ullevåll. Mm. Nu möter Norge, den protesten den med avbrutna matchen. Hur mm. långt har det gått då? Det är ju 2007. Ja. Mars 20, 200, 2007. Mm. Eh, det är också den första matchen efter den här skandalen när jag blir anhållen och slagen. Och, eh, efter den matchen så råkar vi träffa ett par spelare på flygplatsen. Bland annat Emir Spahić som har spelat i Leverkusen och Hamburg och spelat Champions League och han är ju, han är ju väl mest landslagsspelare i Bosnien genom tiderna tror jag. Och eh, vi träffar på dem, vi bara prata och de sa att det här håller inte längre spelarna ställer sig på er sida. Nu, nu kör vi liksom, liksom, nu är det antingen vi eller dem. Liksom. Och här, nu pratar vi det här i oktober 2005, nej 2006 och då är det landslagsuppehåll under, över vintern första matchen som kommer efter det, det är ju mars 2007 och då är det Oslo då och spelarna, de är 13 stycken som har skrivit på ett brev där de går ut i media och säger vi spelar inte så länge den här landslagsledningen är kvar utan de 13 så har ju fem ungra, hunnit ungra sig till den Oslo-matchen och det är klart att vi fick ju jätteskjuts tack vare det här brevet tack vare att spelarna ställde sig på våran sida och ja, då tillkom folk liksom som vill också vara med och ge sin del i den här kampen. Och ja, sen åkte jag till Oslo. Och, ja. Många har nog sett bilden i alla fall när matchen avbryts. Och det har skrivits mycket om det i svensk medier. Det finns väl offside rapporter om det. och Jag vet att man skrev det i vår också. Det var så jag lärde känna Biofonatikots första gången. Ja, jag kan säga att jag var inte helt nöjd med hur det lagts upp då. För att... Ja, ah, men det är skitsamma. Det var, det var som, det, som det var liksom... ni, ni såg som huliganer då? Ja, precis. precis. Uh, och när man ser just den aktionen så ser man det klart att det ser inte alls bra ut. Men när man ser det i ett lite större perspektiv, när man ser till exempel att 2012 så den där generalsekreteraren som uh, jag hade tv-debatt mot, han, och han satt ju i finkan 2012, fem år senare, mm. tack vare det att Uh, åklagarna nere i basen har insett att det här funkar inte, vi måste, vi måste ta någon här för mm. att lugna ner folket för att det här, det här har gått för långt. Mm. Han gick ju alldeles för öppet med, med, med, med det här slusseriet, liksom köpte inte till höger och vänster för förbundets pengar och, och hit och dit. Så han, han fick ju sitta inne i fängelset, som jag menar, alltså den här kampen, det var ju ett sätt att visa att gör något VFA, vi ber dig, gör något för det här funkar inte. Både UEFA och FIFA jobbar ju för det här att politiken ska inte blanda sig in i fotbollen i Bosnien. Är fotboll är politik. Och mm. politik är fotboll. Liksom det, det går ju hand i hand. Mm. Ja, jag förstår. Sen, 2013... Hösten. Jag, jag minns den dagen ganska väl. Jag följde den matchen. Ni mötte Litauen i Kaunas och tog er till ja. fotbolls-VM 2014. Jag mm. jobbade ihop med Boråsaren. Jag delade kontor med Adnan ja, som Du känner honom. Ja, eh, han tog på sig en och ströja och åkte till Kaunas. Det gjorde väl varenda Bosnien, känns det som. Ja. Eh, ni vann över Litauen tog er till fotbolls-VM i Brasilien 2014. Mm. Känns det som att där var det värt allt arbete. För där känns det som att det blev någon slags... Eh, något resultat. Ni fick någonting tillbaka från all kampen. Verkligen. <kör> Ursäkta. Den här matchen, alltså, jag har svårt att prata om den för att uh, den, uh, den väcker sådana känslor igen som man inte är riktigt van vid. Man är inte man, man är inte riktigt man har aldrig trott att en, en fotbollsmatch som skedde för fem år sedan kan ha sån påverkan på en så alltså, Det är ju jättesvårt att prata om den. Uh, vi var där i Kaunas i b urat 0 i 67 minuten. Och jag tror jag alltså, där jag stod nu står inte vi längre i klacken i att ja, vi har blivit lite äldre, lite mognare. Vi låter de yngre ta plats. och låter dem köra sitt race och sitter omkring med de här killarna som varit med från första början. Eh bara spruta på oss allihopa. Vi var vi var vi var som en förskoleklass i princip. Där var liksom böla ju rakt ut. Alltså. Det var helt sjukt. Och jag menar, det tittar man liksom på folk som upplevt tusen gånger värre saker som aldrig visat de här känslorna, men nu, nu, nu, nu brast det för oss allihopa. Och vi visste det att Litauen kan inte göra det. Det fanns inte på kartan. Alltså, för Någon jäkla kosmisk rättvisa måste det finnas här i världen liksom att, som gör att Boston tar sig till VM. Mm. Och det gjorde ni. Det var en tuff grupp. Men eh, ni fick väldigt mycket upprättelse kring att bara vara med i VM där. Absolut, absolut. Dessvärre så lyckades vi inte ta betalt för det här VM:et då. Vi lyckades inte liksom upprepa det sen dess. Tack vare att eh, hela Bosnien och även fotbollsbundet är ju ett en jättestor apparat som bara slukar pengar och inte producerar pengar. Då är samma sak med pengarna som man har tjänat tack vore att de bara liksom ran ut i sanning istället för att bygga en riktigt schysst nationalarena med 25 000 platser eller något sånt där så har något att vara stolta över så fick vi möta Belgien i något ja, jäkla sumpmark mm. vad det var nu i oktober mm. en avgörande match hade vi vunnit den så hade vi haft chansen att kvala oss upp till eller oss till VM mm. nu försvann chansen i den här gittan. För nu har ni missat EM och VM efter nej ja, men hur är din relation nu till fotbollen? Följer du det på samma sätt? Är, är du, du är ju inte med i Bea som du berättar, men du följer det. Eh, sporadiskt, ja. Eh, det hände något. Jag hade ju, när jag jobbade natt för några år sedan så, jobb, så hade jag en blogg på bosniska som heter Nogolopta som handlade om bosnisk fotboll. Och då hade man tid liksom, på natten så hade man tid att läsa sig till saker och ting och liksom allt jag följa väldigt noggrant och hit och dit, men... Sen hände, alltså det, det, det blev verkligen så att man bara kände att det här kommer aldrig bli bättre. Nej. Folk lär sig aldrig. För att jag menar, på den tiden de som vi hade våra strider mot och, och de här, det här folket som vi försökte uppmuntra att liksom se ifrån. Se ifrån. Tolerera inte att, att, att han går före det bara för att hans pappa är Gud vet vad. Alltså det ska vara på lika, alltså allt det här att det ska vara på lika villkor att Är du, till, är du lika bra som, som Hasse, då ska du få samma chans Som Hasse, mm. men där nere i Basin funkar det inte så mm. Hasses pappa har pengar Det har inte din, då går Hasse före dig Så, så att problemen är inte lösta menar Nej. du då? Eller? Nej, precis för, Vi tror att den här generationen som vi hade med att göra Att de har lärt sig att de skulle uppfostra sina barn Att tänka liksom, tänk med sitt eget huvud Nej, det har bara nu ut i sandet Så fort vi flyttade på oss så, så, så, så blev det igen Så det är tillbaka som i samma, samma hjulspår nu? Ja nästan. Okay. För man ser ändå, det är inte samma grej att de inte kan ta ut vilka som helst heller. så. För man, man ser ju ändå att det är ett bra landslag. Jag mm. ser inga större problem med det, här, men du tycker ändå att det är så. Nej, men, när det gäller landslagsuttagningar. Exempel Asmir Begovic, den spelare som vi upptäckte. Mm. BH-koss Fanatik, BH upptäckte honom när jag stod i Bournemouth på lån från Portsmouth i Division 3. Eller vad heter det nu? League 1 heter det. Mm. Och vi tog i första kontakten med honom, vi gjorde intervju med honom, vi skickade intervjun till alla tidningar ner i Bosnien och då blev det, oh, det hända grejer. Miralem Pjanić, då fick ju Nizar som var min kollega, som blev också anhållen samma veva då, på den videon, Då han som fick gå till, till en av de här tre presidenterna i Bosnien. Mm. Tack vare att han bodde i Sarajevo så kunde Nizar få kontakt med honom och gick hem till honom och så här har vi en kille, han spelar i Metz i franska högsta ligan, snälla gör något han stappar vi honom. Mm. Det var verkligen så att bokstavligt talat, att en supporter går till landets högsta chef och säger, du snälla, gör något åt det här. Mm. Det tog två veckor sedan var det klart. Mm. Innan dess hade det pågått i ett halvår, den här fram och tillbaka. Ska de lösa? Ska de inte lösa? Så menar, det ska inte vara på det viset. sporten ska inte behöva ta det ansvaret och göra det jobbet. Nej. Men folket där nere, de, de, de bryr sig inte. Nej. Det är, det, jag vet inte vad det är. Det är en... Nej. Hopplösheten har spridit, spridit sig i alla sfärer i samhället som gör att folk inte kan ta kamper längre. Mm. Ja, det är en väldigt intressant berättelse du har och det är en väldigt intressant kamp. Jag själv blir kallad för supportkulturens Don Kyoto här i Borås och vår och Stigning. Jag känner mig lite löjlig i, i jämförelse. <laughs> Hur ser du på det, på svensk supportkultur och gulgana? För du är ju mm. väldigt intresserad av oss och du, du var alltid bra stöd för mig. Eh... Mm. Jag, jag har sagt det alltså tidigare både till er och dina vänner att ni ska vara stolta över det ni gör. Alltså, det är inte lätt för att här i Borås jobba med väldigt mycket motvind. Eh, jag har själv aldrig stått bland er, däremot så har jag sett Älvsbro i så många år nu så att jag ser också att det händer grejer. Jag ser också att ni utvecklas och eh, det är klart det finns saker och ting som ibland går fel men ni försöker rätta till dem och ni tycker jag att ni gör det väldigt väldigt bra många gånger. Eh, däremot det jag ser alltså, det är folket på sitt sittplatsen. Mm. Liksom. Man ser ju att några kanske tar takten och nästan börjar sjunga, men så ser de sig omkring och så, och så tystnar de. De vågar inte, vet du. De vågar inte, för hur ska de uppfattas? Och det är just här, det, är det jag menar, alltså, att det att du blir för din, du kriota, det, det är precis vad ni är. Det är väldigt svårt. Ni jobbar ju i väldigt stor motvind, för att här i Borås folk vågar inte riktigt stå för det. De tycker om det, de mot de, det de tycker. Det de känner liksom. Det får vara dämpat för att vad ska han eller hon som sitter jämte med sig och tycka. Jag förstår exakt vad du menar. Det jag kan känna är väl att just ståplatspublik kan identifiera sig med någonting. Där, där har vi lyckats. Vi har en ståplatspublik. Det är samma, vi har fått företag och sponsorer att hitta sin plats och identifiera sig med Älvsborg. Men det är väldigt många som inte har hittat sin roll. Man har inte hittat sin sektionering om man nu ska säga så. Man har inte hittat sin plats på arenan. Och det är ett arbete som Älvsborg måste inse framförallt nu när det är den dåliga publiktillströmningen som det är. Eh, sen så hoppas jag att vi ser framöver att eh, vi växer i den lilla motgång vi ändå har nu och att eh, vi kan ta vara på det Nej men, nej, men alltså <går> ja, även motgångar kan vara nyttiga om man bara lär sig någonting ut av det eh, och jag, i, min, i min värld så när vi ser på Älvspurs resultat sista, ja, vad blir det, 12 år eller 10-11 år alltså folk är bortskämda Det mm. i Borås så Jag menar, vi har haft Europaspel Europa här i princip varenda år bortsett från de sista två, tre. Så menar, det är, någonstans måste folk förstå att det här, det, här inget, det här så här kan inte vara varje dag. Man kan inte ha jul varenda år eller varenda dag menar jag. Eh, så någonstans måste man inse att okay, nu får vi stötta lite och se till att vi kommer tillbaka där vi var i mitten av 2000-talet. Eller 00-talet menar jag. Ja. Och nu är vi ändå inne på Älvsborg. Du mm. Du jobbar ju för Älvsborg nu. Du är ju ledare för Flickakademin. Ja, jag jobbar för Älvsborg också. <laughs> <laughs> uh, ja, precis. Flickakademin, ja. Hur fungerar det för dig? Jättebra. Jättebra. Du har ju eh, Fabian Andersson till din hjälp. Det är, ni är ju de två. Ni är ju Don Keote för lokalfotbollen i Borås. Ja. Så det är väl två perfekta killar att sköta det här. Ja, jag vet inte hur mycket han är till hjälp men han är där <laughs> i alla fall. <laughs> Nej, Fabian det är en eh, grym kille. Alltså. Det är en... Eh, jag känner igen mig rätt mycket av det han står för, hur han tänker och hur han agerar. Alltså, han är otroligt fotbollsintresserad och duktig också. Både på att ta folk och att lära ut så att han är klockren. Ja. Hur, hur är Flickakademin uppbyggd för alla som inte vet? Mm. Eh, vi är uppbyggda som ett typ av statslag. Vi har, vi har uttagningsträningar varje höst. Där alla intresserade det här från Borås kan anmäla sig. Sen tittar vi på lite olika ja, segment i spelet som vi bedömer dem utifrån. Och eh, sen när vi tar ut dem så kommer de att träna med oss eh, två gånger i månaden. Resten av tiden spelar de i sina klubblag. Okej. Okay. Och ni har börjat spela matcher nu. Hur fungerar det med de matcherna? Eh, ja, vi, förra, hösten började vi med det, eller förra sommaren började vi med det. Vi, vi åkte på en eh, träningsgrupp nere i Örby. Inför Gotia. Eh, sen spelar vi, i höstas spelar vi en kupp. På hösten är det lättare när deras seriespel är slut med, med deras ordinarie lag. Så då tränar vi lite extra under oktober och så spelar vi den kuppen och även de här träningsmatcherna och eh, resultaten eh, vi brukar inte titta på dem egentligen, men det är klart att man blir lite stolt när Tjena slår Hammarbys eh, akademi till exempel. med Blåvitt slag framförallt. Ja, just det. Vi vann den också. Men eh, ja, vi vann det rätt stort så för alla är gula där ute. Vi slog dem med 9-0. Det är klart att det ger lite eko i trakten så att säga, men framförallt det här att vi slår Hammarby som är ett fantastiskt duktigt fotbollslag som tränar fyra gånger i veckan tillsammans och, och är verkligen liksom elitförberedande på riktigt så att säga. Det är dit man hoppas att Älvsborg kommer också en vackerdom sin flickakademi. Men de här tjejerna då, du skulle säga att det är duktiga tjejer som också vill representera Älvsborg? Fantastiskt duktiga tjejer. Vi hade ju enkät efter förra säsongen när vi ställde frågan till 25 av dem, är intresserade av att spela för Älvsborg i framtiden. 23 svarar ja, två svarar kanske. Okay. Och de här två som svarar kanske, förmodligen svarar utifrån att beroende på vilken serie serietillhörighet man hamnar i. För att de här tjejerna spelar redan kanske i tvåan och ettan. Ja. För de inte tar liksom två steg eller två kliv, två kliv bakåt. Och den här frågan är ju mer aktuell än någonsin. Jag själv skrev ihop med min vän Linus Anden en motion till Älvsborgs årsmöte som nu styrelsen biföll och årsmötet också biföll. Styrelsen yrkade delvis avslag och tyckte inte att medlemmarna kanske skulle ha makt i den här frågan. Men det som är beslutat nu är ju att det kommer en arbetsgrupp som kommer jobba med frågan kring flicklag och damlag i Elsports regi under 2018. Så ska vi ta beslut vid nästa årstämma. Om det är vid nästa årsmöte eller om det blir ett extra kallat årsmöte, vet man ju inte. Eh, där medlemmarna ska ta ställning till ett förslag som Elsport kommer med. Mm. Eh, som supporter och som mina vänner, om man ska säga. Så. Vi, vi är ju många som vill ha ett eh, damlag i Elsports. Eh, namn och det behöver vi för att vi är en förening för alla. Men vi skulle ju kanske helst se det som att vi vill starta i lägstadioner och bygger upp någonting naturligt. Och frågan har handlat mycket kring elitlag. Hur ser du på frågan? den frågan? För en gång skull ska jag försöka vara politiskt korrekt och se att jag passar gärna på den frågan i och att jag är anställd av eller av Flickakademin rättare sagt. Jag är anställd, inte i men det är Flickakademin. Och det är inte rättvist att med och, och berätta vad jag tycker och tänker, men så jag passar gärna på den frågan om du förstår. Jag förstår helt och hållet. Hur jag menar. Skulle du kunna tänka dig att träna Älvsborgs damlag om det skulle bli aktuellt någon gång? Som jag ser det så gör det redan nu. Jag menar, vi heter ju men självklart. Det, de här tjejerna, så det ni anar inte vilka, vilken guldgruva Älvsborgs sitter på där. Vilka utmaningar har man i Flickakademin då? För det måste väl ändå vara lite krångligt när man kommer från andra lag men ändå ska spela i Älvsborg. Blir det svårt att få lagkänsla och sånt om man tar sällan? Största utmaningen för oss ledare är ju att komma ihåg alla namn. Vi har ju 63-serier i akademin. Och jag är rätt kast på det här med att komma ihåg namnen alltså. Jag är precis värdlös på det. Och jag skäms ibland. Men ja... Det löser sig. Kajsa får bli kallad för Anna idag. It, liksom. Sen i övrigt, övriga utmaningar lagkänslan finns där. Eh, vi fick den tack vare den här kuppen som vi åkte på, den här Quality Cup. Eh, vi använde oss av vissa småknep som till exempel att istället för att bo på hotellrum där de, fick, där de hade fått dela rum med en annan så fick de sova i konferenssalar där alla fick alla bodde där och vi ledare vi bodde på, hotell, på, på rummen då bara en sån sak gör att lagkänslan blir mycket starkare. De är kännerna, de känner ju varandra. De är ju ungefär lika gamla och känner varandra i så många år. Och vi jobbar ju stenhårt med det här med att vi är Älvsborg. Vi är Älvsborg. Det upprepas hela tiden. Liksom. Och känslan är rätt stark. Alltså både vi-känslan och klubbkänslan är väldigt, väldigt starka inom gruppen. Känner vi starkt stöd från alla föreningar i här plus Älvsborg? Ja... Ja, men det gör vi ju. Vi har ju alltså, styrgruppen består av folk från de här föreningarna. Ja, så länge vi inte får skit från dem så ser vi det som att vi får stöd alltså från, från de andra klubbarna. För man kan ju lätt se det som att man tar andra spelare och sånt. Men det, det är inga sådana diskussioner utan alla förstår syftet med varför flickaakademin finns. Mm. Vi har inte haft... Den diskussionen uppe på bordet. det tag, tack vare att vi har hållit oss ifrån, vi har respekterat tävlingssäsongen. Vi har inte gått in och pillat där och lagt in massa matcher under tävlingssäsongen. Utan vi har verkligen respekterat att sett till att de ska spela färdigt där. Och så spelar vi på hösten. Och nu den här vintern så försökte vi också under träningsmatch månaderna att vi lägger in någon match. Mest för kina skulle så de känner att, att de får droppa på sig den gula tröjan. Ja, för det är stort för dem att dra på sig helt enkelt. stort Det är stort Ja, jo, jag förstår. Det är roligt att höra mm. eh, och jag hoppas ju som sagt på ett damlag i högsta serien i Allsvenskan. Jag ser en dröm framför mig att vi, vi startade Divom 4 och vi har tre supporterbussar från Gulliganerna och sen så startar resan till toppen. Det låter alldeles utmärkt och är inte jag sidan om det så kanske sitter jag på någon av de bussarna. <laughs> det låter bra. Mm. Eh, jag har inga mer frågor till dig. Är det någonting som du vill ta upp? Oh, det, var, det var en svår fråga. <laughs> <laughs> Nej, alltså... Jag vill bara skicka en passning till alla, alla er där ute. Liksom. Framförallt ni som håller på Älvsborg och tycker om Älvsborg och tycker saker om Älvsborg. Ja, men kom till matcherna. Kom till matcherna. Alltså, det, är alltså, det är alltså det är starkt. Alltså, folk förstår inte hur starkt det är att, att ligga kvar i högsta divisionen i så många år som Älvsborg har gjort nu, nu på slutet. De förstår inte hur tufft det är att, att producera landslagsspelare. Man glömmer ibland att, att till vm nu, så vad är, vad är vi kan få? Vi kan få Hult, Tillemark, Rodén, Johan Larsson. Olmen, kanske Holmen kanske. Det är fyra-fem gubbar som är fostrade i allt som kan spela VM. Alltså, det, det är stort. Det, det är jättestort och det är ett jättejobb. Uh, Tony Lundqvist, som jag har känt i många år tack vare att han var, först var han fritidsledare på Säla när jag började där. Och jag har följt hans arbete på håll. Liksom. Jag, jag vet inte exakt hur de jobbar och så, men de har gjort ett enormt jobb. Alla ålagsspelare som har gått den vägen. Sen klart, folk kan alltid tycka att fler borde ha fått chansen sånt. Jag lägger mig inte i det där. Men kom dit om du tycker, om, om du tycker saker, gå dit. var på arenan, skaffa dig en uppfattning på plats och istället för att sitta i fikarummet rummet efter och gnälla. Liksom, fan vad dåliga de är. vilket man får höra så många gånger det känner jag själv väldigt ofta att, nu jobbar jag i Göteborg men jag jobbar i Borås innan att de enda gångerna det pratade i Älvsborg det var när det stod något dåligt om mig i tidningen eller om Älvsborg hade förlorat det var sällan man ville prata om Älvsborg när det gick bra och det är nog någonting många supporter känner igen sig ja, och det, det är ju så, alltså, vi människor vi är ju felsökare av naturen jag menar, när jag, jag, jag, jag har ju försökt ha en någorlunda demokratisk stil i mitt ledarskap som tränare så ställer jag till frågan till grabbarna, ja, grabbar vad ser ni i den här övningen när man för det, det är det negativa det som inte har funkat så att, och det är fullt naturligt men å andra sidan, okej, okay, fine det där, men fanns något som var bra så att som sagt, jag, jag kanske låter som överpositiv när jag pratar här, men alltså, jag, jag, jag, jag vet eller jag tror mig veta vilken prestation krävs för att ligga där man ligger och, i så många år alltså både organisationsmässigt spelarmässigt och allt annat liksom. så att Uppmuntra det. Gå till arenan. Det ser mycket roligare ut när det folk där. Vad, vad tror du om Ola Selsboro? Tellin Selsboro. Du skrev på Twitter i fredags att du tyckte att de överarbetar. Ja, det gjorde jag. Det skrev jag. Det var <laughs> negativt. Det ser jag. Jag var jag negativt det eh, Alltså fotboll i stort. Eh, om man pratar fotboll. Fotboll i min värld är väldigt enkel. Eh, kan du HLR inom fotboll så klarar du dig. HLR HLR står för hantering, L för leverans och R för rörelse. Alltså. Kan du hantera boll, leverera boll och röra på dig så har du kommit en bra bit på vägen. Men när du, när du gör det bara för att förgörandes skull då blir det ingenting bra. Och det, Min känsla var ju att Delsberg gjorde det mot Landskrona första halvlek framförallt. Uh, Inverterad inte i alla era Folk som byter på skogen med varandra. Okej, okay, fine. Det, jag, jag lägger, Som sagt, jag lägger inga värderingar i det. för Man ser vad det blir för resultat under året. Men min känsla var att det gick åt väldigt mycket energi. På att göra saker. Utan att ha betalt för det. Utan att det blir liksom någon effekt av det. För att vi, vi skapar inte en enda chans under första 45. Nej. Om jag minns rätt. Nej, ja. såg också, det var inte mycket. Ja. Så, så det var lite så jag menar. Alltså, man vill inte krångla till det. Jag menar du fotboll är fotboll. Som sagt hantera, leverera, rör på dig det här är deras mål här är vårat mål, that's it liksom. Sen klart det finns alltid en motståndare på andra sidan också som man ska försöka ta sig förbi givetvis och motståndarna ibland är de bättre, ibland är de sämre ibland läser de en, ibland gör de inte det. Men just nu så känns det, som det väldigt mycket om till Ino och liksom det här, vi måste ha det här, vi måste, måste göra så. Ja, vi får se. vad Det blir intressant helt enkelt. Det blir väldigt intressant att se. Om man lyckas genomföra alla de idéerna han har. Mm. Ja, jag ser fram emot det. Mm. Eh, stort tack för att du ställer upp, I det här kommer bli intressant att se reaktionerna på. Jag är väldigt glad att du ställer upp, och det var väldigt intressant att prata med. Mig. Ja, men det var så lite glädje. Stort ja. tack själv. Tack.